Getică Dacă teritoriul țării a fost locuit de geți, astăzi nu i-am dat uitării, suntem plini de exegeți. Progres Cu pancarte și lozinci ajunsesem la opinci. Azi, conduși de oameni culți, cred că vom umbla de sculți. Comparativă dacă în timp de dictatură duceam numai oase în gură, astăzi roadem tot la oase, dar sunt mult mai prețioase. Pescărească. De-i pleacă soțul cu un vecin să pescuiască în doi la plasă, eu o cunosc după suspin că nu-i zboi toți acasă.